פרק ח' מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? חוכמת האדם תאיר פניו, ועוז פניו ישונה. אני פי מלך שמור, ועל דברת שבועת אלוהים. אל תתבהל, מפניו תלך. אל תעמוד בדבר רע, כי כל אשר יחפוץ יעשה.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 ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילבנו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש. כאשר נתתי את לבי לדעת חוכמה ולראות את העניין אשר נעשה על הארץ,